Euskal Herritik Parisiko bakearen bidean lemapean, bake eta bayonako abokatuen elkargoak, bake prozesuaren egoera aztertzeko, ekainaren amaj eta amekan antolatzen dute bilkura publiko eta mintegi bat. Anaiz funosas bake bideko lehen dakaria. Argi zen, etzela Parisen utzi nahi gogo eta bat implikazioa denena izan behar da eta batez ere hemen lukalde untan uh, bizik, girenen, uh, bizik girenena eta bake bidearen zat importantea da eta azken uh, urte hauetan hortan, uh, Beteren entxeratzen gira, diendea bere tokitik implika arazten eta bere tokitik ere, baknera dezan prozesu hori eta egin egindezaken ekakpena hor. Duan bai, hasida parixen zenta behar zen. Talde bat hasi, baina alburua da amaikatik aintzina, talde hori um, osatzea ipar euskal egiko juristen uh, ekakpenekin, baina geruan ere, uh, frantzia mailan, interesatua daiteken uh, edo zon juristekin, aiz eta diadanik mailauktan ere pausoak emaiten uh, ari, uh, ari diren. eta. Gauk uh, Isabel Dugek uh, dekanoak egin duen bezala, hamaika uh, azkenian zinez astapena izanen da gogo eta horren egituratzearen astapena. Legegile edo jurista talde untan txartuada da Santiana abokata bere iduriko presuen egoraz, informazio eskaziak hain itz zeltzen du ababokatuen lana. Informazio eskasa ba, eskolpresuen egoera egoeraren inguruan zenbat diren hunirn ze ostopoak aurkitzen ditugun guk abokatuak haien defentsa eramaten dugunean, batzutan ba, pareta batzuen kontraiotzen dugu, uh, Eta ia da, ba, betidanik eparixen apletatzen dugunean edo hori, e, didez bestega bat hartzeko tortura, tortura espainan torturatzen dela, Be, jendeak ez daki, bi elburu ditugu. Ba da Frantzia mailan, ba, profesionalak, juristak, universitarioak, epaileak, e, abokatuak, e... Ba gure gana ekartzea, zenta kampoko iritzi hori eta eksperientzia hori biziki importantea da, baina biziki importantea da ere, bertako Ipar e eskoaleriko joristen parte hartzea. Eta horregatik, giago zentrantzean da, ekainan antolatzen dugu no konferentzia, giago zentrantzean da hemen Ipar e eskoalerikoan. abokatuek ere ekintza sustengatzen dute, Isabel Duge Baionako abokatuen elkargoko burua da moi ça ne concerne pas que les basks à bertalée c'est parfois l'image que moi je le vois encore une fois comme une une réflexion humanitaire ine et mold idée qui connaît qu laron de porter un regard plus ouvert euh, sur ce chemin euh, vers la paix moi je me sens euh, avocate basque euh, française et européenne et encore une fois Si Ni abokata Jukalduna, Francesa eta Europa uste dut aukera dugula talde eraginko hak sortzeko bake prozesuontan abokatuan bayonnez, eta justiziaren laguntzarekin. Uh, Centrale, avec le concours des avokats et du monde de la justice. Bi estabaida egunberaz, amaja eta ameikan, oftira bilkura publikoa izanenda, bertan Louis-Juan e-magistratua eta Serge Porteli e-Paile eta Versaieko daigorteko landakaria hor izanendira. Biara Munean la munea, dize giurishteya bakarikidekia izan endamintegia.